12. fejezet A zöld halál. Egy dolog megközelíteni egy ősi rémálomszerű szörnyet 399 másik vikinggel együtt, és egészen más egyedül. Hablatnak nagy elszántságra volt szüksége ahhoz, hogy egyik lábát a másik elé tegye. Plépófa felajánlotta, hogy mellé adja a legjobb harcosait, de Hablack úgy döntött, hogy inkább egyedül megy. Így kisebb az esélye annak, hogy valaki valami hősi vagy ostoba tetre szállja el magát, magyarázta. Bár a bárdok általában úgy adják elő a történetnek ezt a részét, hogy hablagy itt különös hősiességről tett tanúbizonyságot, én ezzel nem értek egyet. Sokkal könnyebb bátornak lenni, ha tudjuk, hogy nincs más választásunk. Ablatja szíve mélyén tudta, hogy a szörny úgyis megöli mindannyiukat. Nem volt hát veszteni valója. Mégis csorgott róla az izzadság, amikor lepillantott a szikla széléről, amely alatt feküdt a képtelenül nagy sárkány, betöltve az egész tengerpartot. Úgy tűnt, hogy alszik. A gyomra irányából azonban kísérteties dalolás hallatszott. A dal valahogy így szólt. Nagy pusztító, idesüs, leülök az ebédhez. A pajkos delfin nagyon finom, és desszertre elég lesz. Ízletes a cápa is, de adnék én egy tanácsot. Apró hegyes fogait, elkerülni tanácsos! Milyen különös, hogy csukoczájjal is tud énekelni, gondolt a hablaty. Azután majdnem kiugrott a harisnyájából, amikor a sárkány kinyitotta mindkét krokodil szemét, és közvetlenül hozzáfordult. – Miért ennek különös? – kérdezte a sárkány, akit mintha szórakoztatott volna a helyzet. – Ha egy sárkánynak csukva van a szeme, még nem biztos, hogy alszik. Ebből következik, hogyha egy sárkánynak csukva van a szája... Akkor még nem biztos, hogy énekel. Nem minden az, aminek látszik. Egyébként meg nem én adtam ki azt a hangot, amit hallasz. Az drága hősöm, az éneklő vacsora hangja. Éneklő vacsora hangja? Hitetlenkedett hablat, és gyorsan eszébe jutott, hogy soha, de soha nem szabad belenézni egy ilyen hatalmas, rossz indulatú sárkány szemébe. Inkább a sárkány egyik karmára szegezte a tekintetét. Ez hiba volt, mert így meglátta, hogy a sárkány egy egész nyáj szánalmasan bégető birkát tart fogva hatalmas mancsa alatt. Úgy tett, mintha az egyiket szabadon engedné. Hagyta, hogy szegény állat majdnem eléri a biztonságot jelentő sziklákat, Ám, ekkor megragadta a birkát a gyapjánál fogva, és feldobta jó magasra a levegőbe. Hablaty maga is gyakran játszotta ezt szemekkel. A sárkány hátrahajtotta a fejét, a gyapjas állat pedig beesett a rettentő állkapcsok közé, amelyek fülsüketítő csattanással zárultak be mögötte. Majd a sárkány borzalmas csámcsogással összerágta, utána pedig lenyelte a szerencsétlenül járt birkát. A sárkány látta, hogy Hablaj félelemmel vegyes ámulattal figyeli, és nevetségesen nagy fejével közelebb hajolt a fiúhoz. majd majdnem elájult a harci gázokat megszégyenítő sárkány lehellettől, amely sárgászöld páraformájában formájában gomolygott elő a szörnyeteg orjukaiból. Ez a halál bűze volt! Az oszló hús, a rothadó halfejek és izzadó bálnák, régóta halott cápák és elveszett lelkek mély szédítő bűze. A gyomorforgató gőz körül lengte hablatyot. Feljutott az orrába, és ettől az ifjú viking prüszkölt, köpködött. Egyesek úgy vélik, hogy elfogyasztása előtt mindig ki kell csontozni a birkát. Vigyorgott a sárkány bizalmasan. – Szerintem azonban a tal finom, ropagós lesz, az egyébként több hús! – a sárkány böffentett. A böfögés tökéletes formájú tűzkarikaként bukott ki belőle, a tűzkarika süvített a levegőben, és a hablagy hangában ért földet. Azon a lángra is lobbantva azt, így Hablaty egy pillanatig élénkzöld lángok között ácsorgott. A hanga azonban nedves volt, így a tűz néhány pillanat alatt elaludt. <hállítás> – Hoppa! a sárkány gonoszul. – Bocsáss meg! <hállítás> – egy aprócska vicces trükk! <hállítás> –! Aztán hatalmas mancsát ráézte a sziklára, amelyen hablatjált. Az embereket viszont, <gül> folytatta a sárkány elmilázva, az embereket viszont tényleg ki kell filézni, különösen az kellemetlen, amikor a gerinc lecsúszik a tarkaman. Beszéd közben kieresztette a karmait. A karmok lassan bújtak elő ujjai vaskos redői közül, és felágaskodtak, mint egy-egy írdatlan méretű borotva. Szélességük két méter, hosszuk hat méter volt, végük pedig olyan hegyes, mint a sebész, szikéje. Na, csak értelem szükséges az ember gerincének eltávolításához, sziszegte a sárkány rossz indulatúan. – Én azonban küleresen jól értek hozzá. apró meccést kell ejteni a tarkon. Mutatott hablaty nyaka felé. – Annyan gyors kell tenni lefelé, majd ki kell szakítani. Szinte nem is fáj. – Nekem. A sárkány szeme színtiszta örömtől csillogott, Hablatnak gyorsan zakatolt az agya. Semmi sem mozgatja meg úgy az agytekervényeket, mint amikor az ember szembenéz a halállal. Mi lehetne hatásos egy ilyen legyőzhetetlen szörnyeteggel szemben? Felidézte a sárkány ösztönzéséről írt gondolatait. Hála! A sárkányok sohasem miért nem hálásak. Félelem! Egyértelműen reménytelen! Kabzsiság. Jelen pillanatban nem tűnik kimondottan jó ötletnek. Héúság és bosszú. Hatásos lehet, de ablat nem tudta, hogyan fogjon hozzá. Maradt hát a viccek és rébuszok. Ez a sárkán kisé túlfűtöttnek tűnt a viccekhez. A beszéde alapján viszont nyilvánvalóan valamiféle filozófusnak tartotta magát. Talán időt lehetne nyerni azzal, ha rébuszokban beszélne hozzá. – Olyat hallottam már, hogy, hogy, hogy valaki énekelt a vacsoráért, – mondta Hablaty. – De mire vélyek egy éneklő vacsorát? Ah, – Jó kérdés, <gül> – mondta a Sárkány meglepetten. – Sőt, ami azt illeti, két tűnő kérdés. Visszaúzta a karmait, és hablaty, megkönnyebbültem felsóhajtott. Régen találkoztam ilyen intelligens vacsorával. A vacsorát általában túlságosan leköti saját nyomorult kis élete ahhoz, hogy az igazán nagy kérdésekkel foglalkozzon. Hogy gondolkozzam! Mondta a sárkány, és gondolkodás közben felszúrt egy tiltakozó birkát egyik karma végére, és tűnődve felfalta. Hablac sajnálta a birkát, de őszintén hálás volt azért, hogy nem ő tűnt el a falánk hüllőtorkában. – Hogy is magyarázzam ezt az enyémnél, sokkal kisebb és tompább agynak. A helyzet az, hogy bizonyos értelemben mindannyian vacsorák vagyunk. Sétáló, beszélő, lélegző vacsorák, semmitabb. Vegyünk például téged. Téged hamarosan megeszlek, tehát te is vacsora vagy. Ez nyilvánvaló, de még egy hozzám hasonló gyilkos ragadozó is a férgek vacsorája lesz majd egyszer. Mindennyian értékes pillanatokat csenünk el az időbékés állkapcsából, magyarázta Sárkány vidáman. Ezért olyan fontos, hogy a vacsora olyan gyönyörűen énekeljen, ahogyan csak tud. A gyomrára mutatott, ahonnan még mindig hallatszott az ének, bár egyre halkabban. Az ember néha ízetlen, de ha sós páccal megkened, sós vízzel meglocsolod, és ha néha megkostolod! Ez a bizonyos vacsora. Mondta a sárkány, amelyet most hallasz énekelni, egy nálam kisebb, de rendkívül öntelt sárkány volt. Körülbelül fél órája fajtam fel. Ez nem kannibalizmus, tudakolt a hablagy. Mm, nagyon finom volt, felelte a sárkány. Mellesleg egy olyan művészt, amilyen én vagyok, nyugodtan nevezhetsz kannibálnak. Most egy kicsit dühösnek tűnt. – Kis termedhez képest elég sértőn tudsz fogalmazni. Mit akarsz, kicsi vacsora? – Azért jöttem, – válaszolta a hablaty, – hogy meg tudjam, hogy békét vagy háborút akarsz-e. – azt hiszem békét, – mondta a sárkány. – De azért megöllek benneteket, – tette hozzá. – Mindannyiunkat kérdezte hablagy. Először téged? mondta a sárkány kedvesen. – És aztán mindenki mást, miután szöndítettem egyet, és ismét visszatért az étvágyam. Eltart egy ideig, amíg teljesen felébredek a kómás álvásból. – Tehát, de, de ez olyan igazságtalan! fakad ki Hablaty. – Miért falsz fel mindenkit pusztán azért, mert nagyobb vagy mindenki másnál? Ez a világrendje, mondta a sárkány. Mellesleg, amint a gyomromban leszel, megérted majd az én álláspontomat is. Ez az emésztés csodája. Na, de hova is tettem a jó modaramat? Add mutatkozzam be. Én vagyok a zöld halál. Téged hogy hívnak, egy kicsi vacsora? Harmadik hablagy harákoló herold? Mutatkozott be Hablaty, és ekkor rendkívül különös dolog történt. Ahogy Hablaty kimondta a nevét, a zöld halál megremegett, mintha megborzongott volna a hirtelen feltámadó széltől. De ez sem a zöld halálnak, sem Hablatynak nem tűnt fel. <síns> – hmmm, mondta a zöld halál. Biztos vagyok abban, hogy hallottam már valahol ezt a nevet, de egy kicsit hosszú, hogy én inkább maradok a kicsi vacsoránál. Nos, kicsi vacsora, mielőtt megennélek, mesélj nekem a problémádról! A, a, a problémámról? Csodálkozott Hablaty. Igen, felelte a sárkány. Miért nem hasonlítok jobban az apámra nevezeti problémáról? Az olyan nehéz hősnek lenni nevezeti problémáról. A takonypot sokkal jobb főnek lenne nálam nevezetű problémáról. Sok vasora problémáját oldöttem már meg. Valahogy egy hozzám hasonló, igazán nagy probléma mellett minden más eltörpül. Tisztázunk valamit! mondta Hablaty. Te tudsz az apámról, meg arról, hogy én nem vagyok hős, meg minden? Sok mindent látok, <gül> felelte az zöld halál szerényen. E és azt akarod, hogy meséljek neked a problémáimról, mielőtt felfalsz? Már megint itt tartunk, sóhajtotta az zöld halál. Egyszer mindenkit felfál valamit, Nyerhetsz azonban magadnak egy kis időt, ha elég akos kis fasírtocska vagy. Néhány morsácskát az enyészettől. A zöld halál ásított egyet. Hirtelen lánymas Mondta. Tényleg, akos kis fasírtocska vagy? – Ó, át beszéltettél, és újraásított egyet. – Most túl fáradt vagyok ahhoz, hogy megegyelek. Gyere vissza néhány óra múlva, és akkor elmondom neked, hogyan old meg a problémáidat. Az az érzésem, tudok majd neked segíteni. És a rettentő szörny tényleg elaludt, azonnal hangosan horkolni is kezdett. Hatalmas mancsai ernyetten terültek el a homokban, így a maradék birka megül lábakon felszaladt a hatalmas karmokra, majd nekíramodott a szikla felé. Hablagy egy pillanatig elgondolkodva figyelte a sárkányt, majd a horkolástól kísérve lassan visszabaktatott a faluba. Mindenki újongva üdvözölte, amikor belépett a kapun. A válluk fölé emelték, és letették az apja elé. – Nos, fiam! – szólalt meg plépofa. – Mi itt a szerny, békét vagy háborút? – Azt mondja, békével jött, felelte Hablagy, mire a vikingek üdv rivalgásba törtek ki és dobogtak. Hablady felemelt kézzel csendet kért. – De azért meg fog enni bennünket!